of the emperor. Jason. Jason. Jason. Jason! You were almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Hey, välkommen till en ny episode av Supertech. Jag heter yep. Joachim. Jag heter fortsatt ooj! Det var lite, jag tror lite heartrider där. Wow, så, det er en sånn intro som så de store gutta har jo ikke, de er på IGN og sånn. <laughs> Rett hva vi tar det igjen nå, i antall tilgjengere. Ja, de skal passa seg. Jeg er veldig glad at ikke større deler av verdens befolkning snakker norsk. Ja, for uh, da hadde jo alle, absolut alle, hørt på oss. Uh, unge som gamle. Ja da, fortrendet til IGN er jo at de snakker engelsk. Utenom ja. det så hadde vi tatt rått opp på de. Ja. Det Dessverre så har vi jo et ur-norsk konsept da, så vi kan jo ikke begynne å snakke engelsk. Nei, og da hadde vi ødelagt hele konkurransen. Ja, ja. Så er greit da. Uh, hvordan går det med deg, Guy? Hva har du gjort siden sist? Uh, ja, nå, nå har det gått et par uker siden sist. Um, jeg vet ikke, jeg har jo um, jeg har ikke spilt så mye, egentlig. Øh... Uh, Bortsett fra på iPad, da. Jeg fortsatt en del Gems of War, fordi det er så på en måte enkelt. Ja. Rett før du legger meg eller du sitter på DAS. Men det å på en måte fysisk skru på en av konsolen mine, det har liksom, jeg har ikke vært i humøret i det siste til å gjøre det. Så den er en stund siden jeg men jeg har um, lastet ned noen spill på PC. Så jeg har liksom skikket litt der da. Og ja. på en måte prøvd å bli litt mer aktive på den fronten. Um, har du rammeleve noen god biter? Uh, vel, faktisk når du nevner det nå. Så i går så ble jeg tipset av uh, Thomas... Uh, Chrome Dome Jørgensen <laughs> Han snakket om et pris Ikke prisbelønt, men et veldig uh, Høyt akta Spill som Ble laget i Bergen som de, har, som de har jobbet med De siste syv årene Ja, kan jeg gjette meg? Du kan gjette For det er et spill som kommer fra Bergen Som jeg fulgte veldig tett Og uh, mm. jeg satt og skrev masteroppgaven min For det hadde jeg litt god tid <laughs> ja. uh, Og det spillet heter Owlboy Stemmer. Er det samme spill? Uh, det er samme spill. Jeg hadde jo aldri hørt om dette, men han Thomas sa, du må prøve det!» Og jeg bare, «Ok, jeg skal gi det en sjanse.» Laster den ned. Um, og det er veldig, altså, grafiken, musiken, det er veldig retro, det føles veldig 90 tal uten at det er sånn, kan du si, hva ordet? Um, utan at det föreläs tungvint alltså på mode det är ett modernt lagringssystem og uh, de är goda förklaringar på den de, på den moderna goda uh, uppläringssystem ehm uh, håller jag lite i honom altså, i binningsen och alltså i binningsen på 90-talet så var ting kanske lite for har hänt du bare droppet deg inn i spillet utenfor mye historie, og ting var litt sånn... Ja, det var sånn de gjorde det på 90-tallet, men... Her er grafikkstilen retro, men ikke på mekaniken. Og det kan jeg sette pris på. Det beste fra to verdener. Ja, det er som Miley Cyrus sa, det beste fra to verdener. Um, jeg følger litt tysk, jeg lurer på om dette her laget av... Er det to stykker? Ja, jeg tror det. De det er et sånt D-pad studio eller noe sånt. D-pad, ja. Jeg husker Level på den en reportasje der de var intervjuert i intervjuer og sånt. Mhm. Så, så på en måte når, når jeg spilte det første gang i går, eh, en time, eh, det var faktisk, jeg fikk litt den der gode retrofølelsen, og jeg har lyst å spille det spillet igen. Og kult. det er faktisk, det, det, det er noe jeg ikke har følt på konsolen mine på en stund. Sånn, hmm. Ah, kanskje jeg skal komme hjem og spille det spillet uh, så Allboy har liksom uh, fått meg i gang igjen på et vis så men jeg, jeg skal nok snakke mer om Owlboy etter hvert som jeg har fått spilt mer og fått uh, fått litt mer inblick i hva det handler om ja, ah, jeg gleder meg mm. så jeg kan jo, jeg kan jo anbefale uh, Owlboy det, det er sånn introduksjonspris nå siden de nettopp lanserte 135 kroner det er jo og de er det akkurat lansert nå? Ja, for hva, i 1. november eller noe sånt. Hvorfor jeg fulgte dette i 2010 eller 2011, da var det nesten fevrikt. <laughs> ja, såpass. Ja, så ja kanskje jeg. de har løget litt. Grann, det. Ellers har de jobbet veldig lenge med det. Ja. ja, de har jo jobbet hardt med dette, og det har jo lønnet seg. Jeg håper de selger bøttesvis av dette spelet for, de fortjener liksom suksess, disse to karene. Jeg, jeg husker ikke navnet på dem, men det, jeg føler at dette er et sånt projekt som de virkelig har brent for, og de har lagt sjel hos i det, uten tvil. Um, Kult. Så det fortjener liksom anerkjennelse, det må jeg si. Kommer det på andre plattformer enn Steam? Uh, jeg er faktisk usikker der. Um, det har jeg ikke svar på ja, men men eh, Det kommer garantert ja. på Playstation 4 Hvis det er en Seger hit du? på Steam Åja, oh, sånn ja. Ja, for, for, jeg, jeg tror det blir så vanskelig Å legge det på en måte Å, å uh, Porte det over Til uh, Xbox og Playstation 4 For inne på um, Kan du si, menyen, Så skal du velge uh, Kontroll Oppsett, ja, om det er tastatur eller spelkontroll, så er det bilder av en PlayStation 4-kontroll og en Xbox-kontroll der. Ah, ok. Så er liksom, i tilfelle du har noen av disse og bruker den på pc din, så kan du gjøre det. Så jeg tror det ligger litt mye i datan til programmeringen, at du skal liksom kunne legge det over til andre plattformer. Ja. Mm. Ja, men det var vel det jeg har gjort. Hvordan er det med deg? Jeg har, jeg har spilt den, fått litt gang på The Witcher 3. Ja. Jeg begynner å komme litt inn i det igjen. Jeg spiller ikke bare Gwent. Så det handler om det går mye Gwent. <laughs> Gwent er gøy. Gwent er drit kult. Jeg tar litt oppdrag, og så går jeg rundt og kikker litt og koser meg. Mm. Så nå, nå begynner jeg å få lisensen for deg igjen. Jeg føler dere har hatt litt sånn av-og-på-forhold, om jeg ikke kaller det. Ja, men nå har jeg... Eh... Jeg skal fortelle mer om det senere i programmet, men jag har fått meg et headset. Og det gjør at nå kan jeg spille uten å forstørre andre, da blir det litt lettere å sette seg ned foran TV-en. Ja. Så det var ett genialt innkjøp. Och så er det blitt kaldt i Sandnes. Ja. Det er ikke frost, men jeg har et relativt dårlig batteri i motorcyklen min, så den vil ikke starte av okay. <laughs> nå var det frost på bakken i natt, så det vil si at da har jeg ta Columbus det jobb Ja, det tar litt tid Ja, å ta Columbus ifra Bogafjell til Tullandhau det tar litt tid Så tid har jeg fått, det er jo kjekt Det hadde... er det mange vare? Ja, alle småbarnsvelde drømmer om tid og tid har jeg fått mig. så det... det er jeg fornøyd Betyr det at altså, du bruker tiden du har fått til spillrelatert uh, innehåll. Klart du gjør det? Ja jeg, eh, Nå har jeg begynt å på podcaster igjen Av andre Ja Jeg hører jo litt innimellom Men nå hører jeg jo Altså jeg er en time og 20 minutter på bussen Hvor såpasset Eller en time i hvert fall kveve hver uh, Så jeg får hørt ganske mye Så jeg har på Game Informer Show Dritkult mm. uh, Selvfølgelig IGN sine uh, Nintendo Voice Chat spesielt Mhm Øhm uh, ja, og nå, nå kommer vi lite inn i kulturene, det kommer litt inn i nyhetene. Og det aller kjekkeste, men det er ikke så ofte, det er hvis de får en gjest i studio som er spillutvikler. Ja. Og da kan han fortelle om alle de kjente prosjektene han har vært med på, og jeg har stort sett aldri hørt om vedkommende. Ja. Og så forteller de litt sånn dubdint om, om hvordan det er å jobbe med spill og avgjørelser de har tatt og sånt. Mhm. Det, det ligger veldig godt. Det er liksom bare innsiden av spilindustrien som uh... du ofte ikke får tilgang til. Ja, og så er det ikke disse teideintervjuene som kommer rett før eller rett etter lanseringen av ett spil, der alle journalistene stiller de samme fem spørsmålene. Mm. Og igjen ja, er i forkant av lanseringen, så kan de aldri svare på noe uansett. Mm. Ja, bare det... snakker han om jobben sin og, og forteller om det som er interessant. Ja. Ja, men så bra. Det, du har liksom blitt sugget inn i spillverdenen igjen. Ja, jeg har det. Ja. Og du, jeg skulle egentlig sagt dette om det er kul kultur, vi. Mm -hmm. Så jeg tar det om det er kul kultur. Ok, vi kommer tilbake til det noe du skulle si i kul kultur. I arbeidsarke, vi Ja Så leste jeg om noe som På et vis hørtes kjent ut Men så ble jeg veldig nysgjerrig på hva det går det i Ja Da stod den skumle setningen PC Eller ordet PC-floke Ja Hva skjedde, vi? Uh, jeg vet du vil snakke om uh, Det nye hodesettet ditt først For min tal i tid Nei, uh. jeg er lutt og rører, vi Ok, jeg skal bare starte da er en lang prosess, skjønner du jeg ja, har litt litt overvennlig i det. Uh, ok, ok. Jeg skal prøve å kutte den ned og være effektiv. Så nå snakker jeg fort. Uh, jeg har som sagt hatt litt problemer med PC-en min. Den nye gamer pc min. Som jeg trodde liksom, skulle levere medium, skråsteg, høy kvalitet, høy ytelse. Uh, men jeg har jo slet litt med å starte Doom. Uh, jeg, snakket, jeg trodde det var grafikkortet, eller det var noe med P motoren. Uh, men Thomas... Eller uansett... Uh, da, så kjøpte jeg da Gears of War 4 på PC. Uh, Aha, du har gjort det, ja. Ja, for, for uh, Xbox har jo et sånt system at hvis du kjøper et PC-spill uh, som de har lagt selv, så skal du kunne laste den digitalt på Xbox 1. Uh, så, så da tenkte jeg, da får jeg to for en, Hvis jeg noen gang kjøper meg en Xbox 1, så har jeg allerede uh, Gears of War 4 i biblioteket mitt. Uh, dessverre så kjøpte jeg det via en sånn treipartside det jeg ville ikke betale 600 kroner Så jeg betalte 500 kroner Men det betydde at Spelet ikke sto i mitt navn uh, Så på en måte den dealen gikk ut av vinduet Med en gang oh, <laughs> ja. Men jeg kan jo spille fortsatt på PC-en min Bare den står ikke i mitt navn uh, Ja, uansett Men, sant? Jeg, jeg, jeg klikker Jeg får den nederlaskingskoden uh, Og så klikker jeg på laste ned, og selve filen er jo på sånn 60 gig, så det kommer til å ta sinnssykt lang tid, men selvfølgelig, det er overbelastning hos Nintendo sine, nei, ikke Nintendo, hos Microsoft sine servere, og derfor klarer jeg ikke å laste ned spillet. Han jobber seg til 1 gigabyte, han jobber seg til 10 gigabyte, så kutter de, altså et land annet skjer, forbindelsen bryde, Uh, jeg, selv om jeg har koblet, det er ikke noe med min kobling å gjøre, uh, for jeg bruker kabler, uh, det er bare serverene deres er drit, og det er sinnssykt mange som slider med å laste ned spillet, så uh, jeg må liksom, jeg setter på PC-en over natt, og uh, jeg klarer kanskje 20-30 gig på et døgn, men på et eller stopper, og så må jeg starte opp en nyår. Og det skjer flere ganger. Jeg er synssykt frustrert. Uh, til slutt så må jeg liksom gå in i kommand kommandolinje og på Windowsen og skrive en sånn bizarr kode som clear cache eller noe sånt. Uh, og då skjønner liksom plutselig Microsoft sin butikk hvor jeg er henne i nedlastingskøen, og ja. til slutt så får jeg lest deg ned alle 60 gig. Uh, så det tok jo et par dager. De svinepelsen. <laughs> ja, det, det var det bare. Jeg bare tenkte, hva faen Microsoft er? Altså, vi du kjøper spill på konsol, så er det liksom... Det som skal, skal være så enkelt, du trykker enten du kjøper i butikken, eller du bare trykker på download, og så skjer det med en gang, sant? Men mm. det, var, det gikk bare veldig tregt, og det var av og på, og det var mange som slegte med dette. Uh, så jeg tror Microsoft har slegte rett Veldig mye med lanseringen Det er teksturer som har manglet Det er folk som har Super Ultimate Edition Som ikke har fått med alle kartene sine Mye klaging på nett På forum På Reddit Så jeg måtte tråkle meg gjennom disse For til slutt å finne den Feilkoten som jeg hele tiden så Men Ja Det ordner seg til slutt Jeg får laste ned spillet jeg skal starte å spille Og så får jeg en feilkode Nei Jeg får en grafikkfeilkode Det står at Jeg ikke har et DirectX 12 Grafikkort Og jeg bare klør meg på hovedsyn Men Jeg kjøpte denne maskinen for halvt år siden Grafikkortet mitt kanskje er utdatert Det er umulig Sant Og så går jeg Jeg snakker litt med broren min Uh, uh, jeg uh, går gjennom forum Det er noen annen som sitter med det samme problemet Og så da Jeg tar avdrivet Jeg lester inn nydrivere uh, Det hjelper ikke Det slutt så går jeg og så kontakter jeg, uh, De som lagde grafikkorten mitt uh, Det er Hvor uh, okay, hva heter de for noe? Nvidia uh, uh, uh, Nvidia, GeForce det er, det er GeForce type kort uh, uh, Det er GX970 Jeg tror det er helt greit men og så var jeg inne på en sånn direkte chat med en uh, sånn supporterlinje da Og mm. så tok jeg på en måte Jeg skulle ta et utskrift eller, av, eller, eller skjermdump av uh, maskinvaren min Så kunne han eller hun se hva som var gale uh, og, så de, og så så de og så sa de uh, Gå inn på biosen din og skru av uh, Det der grafikkortet Ikke den, ikke det På hovedkortet På hovedkortet, ja og så tenkte jeg Øh, uh, okay, Du må forklare det meg En gang til For sånn Så sa så så så han Gå på BIOS Og hvis du ser noen som setter CPU graphics card Så tar han på disable Øh mm. uh, Og så uh, Gjorde jeg det Øh uh, Startet om igjen Øh uh, Og så Øh uh, Så Funket faktisk Spelet Øh uh, Men det så fortsatt drit ut Øh uh, <laughs> så tenkte jeg «Ja, men, ok, spillet funker nå, men hvorfor ser det ut som om jeg spiller et spill fra 90-tallet?» Og så hakket det. Og så tenkte jeg, «Nei, nei, nei, men dette stemmer heller ikke». så fikk jeg «Hei» på linje da. Og så, eh, så sa han, «Ja, gå in på Biosen igjen». Så gikk jeg inn på Biosen, og der var faktisk eh, grafikkortet fortsatt skrudd på, eh, på CPU-en. Og så prøvde jeg flere ganger, liksom, «Rebootet», «Skrun av», «Rebootet». Nej men det hjelper ikke». Og så sa <laughs> jeg «Du, se bare på... Maskinen din. Hvor er skjermen koblet Nej Nei! <skratt> og, og folk kommer til å idiot nå. Men skjermen min har alltid vært koblet til CPU-ingangen. Uh, ikke til en grafikkortet. Oi, oi, oi, oi. Men det var ingen som hadde sagt dette til meg noensinne. Å, <skratt> uh, lort! <skratt> å, oh, lort, sant? Så, oh, til slutt, etter oh, oh, <skratt> om og menn, så fikk jeg koblet en HDMI-kabel fra grafikkortet mitt. Inn til PC-skjermen, botet opp, og da var alt gull! Då funket det. Da er det flott grafikk, spillet funker bra, singer-player. Jeg var faktisk fornøyd, men det betyr at alt jeg har gjort med PC-men så langt har vært kjørt via CPU-en. Ikke via grafikkortet. Og du har egentlig vært greit fornøyd, du. Jeg har vært greit fornøyd, men noe er jeg egentlig ikke fornøyd med. Og det er egentlig, jeg føler meg synssykteide som har oversett det, men... Men jeg vet ikke, jeg, bare, jeg kom aldrig på det at, at, at skjermkortet hadde en egen utgang. For det har jeg aldrig vært med på før. Jeg har heller ikke med på det uh, før. Ja, så, så jeg føler meg litt teide, men samtidig så var det ingen som hadde sagt det til meg. Uh, og når jeg kjøpte PC-en fra Komplett, så fikk jeg kun en monitorkabel som passer in i uh, cpu I Ikke inn i uh, grafikkortet. Utgangen det Var det ulike kabel? Ja, ja Det er en sånn DVI-kabel Og en HDMI-utgang Åh, er det det? Ja Så, så jeg bare det to kabel Det var ikke godt å De burde jo ha gitt i den kabelen da Ja, ja Så Men, men vi er ikke helt ferdige enda Satt? Spillet oh, fungerer bra Singleplayer gøy Jeg eh, hadde kjøpt spill til Dang Broen min Til borsdagen boster, hans eh, Han har ingen problemer med å laste den ned eh, Vi går inn i lobbyen Vi er i samme rom vi skal spille sammen eh, historien, gå opp, og selvfølgelig klarer vi ikke å koble sammen spillet våre. Eh, det skjer en error, feilmelding, han blir kikket ut av rommet mitt, og vi har fortsatt ikke klart å spille sammen i historie historiekampanjen. Eh, så det er sluttet historien så langt da. Eh, ah. Mye om og menn, eh, bare for å spille Gears of War. <laughs> så, eh... Det er det å si med vi har Driten finker jo aldri. Ja, ja. <laughs> du bruker minst like mye tid på feilsøking som, som på spelling Ja, det, og det er, det er frustrerende. Det er det her jelske konsoler, ja. Så, så altså når, jeg har, når jeg har på en måte sletet så mye bare for å Gezbo, har jeg jo tenkt, hvorfor kjøpte du ikke bare en Xbox One? Playstation 4. Eller Playstation <laughs> 4. Ja, akkurat. Uh, så det er på en måte mine, kan du si, eventyr med PC-en, og uh, Selvfølgelig, når det først funker, så er det bra, men veien der er så lang, og du må gjennom så mange hinder mm. uh, at jeg skjønner, jeg, jeg skjønner at på appellen med konsoler, at de er så enkle. Du trykker på en knapp, alt funker, bare knirker fritt. Uh, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg er ment til å være en uh, PC-gamer, altså. Nei, og du er egentlig en relativt oppegående type? Alltså <laughs> relativt relativt eh så får kan de ikke bare gjøre det ju vara gjort enkelt för sig själv. Ja. Men men jeg, jeg kan fortälla en positiv ting utifrån allt detta. Ja. Ehm uh, och det är ju alltså självklart är han sån sinnsy gammal uh, spelkontroller, uh, Thrustmaster Firestorm 3 eller någonting sån. Han är tonar 5 7 år gammal. Eh uh, og det, det, det, altså den kontrollen er så gammel at når jeg tok den frem fra skabet mitt, så hadde den et sånt sjukt lag med støv og fett på seg. <laughs> Veldig appellerende. Snatter, Snatter sant? Men, uh, men selvfølgelig, når jeg plugget den inn i PC-en fyrte opp Gears of War, så gjenkjente den ikke uh, kontrollen. Uh, den var ikke til stede. Men jeg leste ned et tilleggsprogram som gjør at... Um, Uh, han tar kontrollen din och så på båda eh uh, tarn och eh uh, lager du har knutit en eh uh, eller tangentatur knapp till kvar knapp eller spake på eh uh, spelkontrollen. Ja. Så alltså har jag liksom eh uh, klar gjort uh, det programmet så at när han, når han når jeg trykker på venstre på kontrollen, så tror han samtidig at jeg trykker egentlig på A på keyboardet, som gjør at han går mot venstre da. Det funker perfekt. Bare, det, nei, det, det, det funker faktisk helt perfekt, og til og med en musbevegelse, altså at det er en mus som går opp, har knyttet til den høyre spaken som skal gå opp. Jeg ble overrasket og over, faktisk forbløffet over at alt funket. Det, det, det funker faktisk Så til timer med jobbing så har det fått det som skjer når jeg på konsolen yeah, <laughs> wow. Hva? Hva? Ja, akkurat Wow, det var også Jeg følte liksom, det var en liten akkurat da At jeg klarte liksom å forbipassere Microsofts krav om at du skal kun spille med Xbox One Control på en PC På de spill mm. Men der slo jeg de, ha, in your face Ta den <laughs> Wow, 1-0 Og så har jeg gjort det sammen på Owlboy Det har også funket det veldig bra uh, Kult, ja. det er jo kjekk når det funker Det er jo kjekk når det funker Men det var langt og lenge men, uh... ja, Det var en kul historie Du skal fortelle om uh, Ditt siste innkjøp Ja, jeg uh, gjorde litt undersøkelser på nett uh, Skal jeg ha stereo uh, Øyreklokker Eller skal jeg ha kringlyd? Ja så fant jeg ut at en del de som har kringlyd Ikke har det når det kommer til en Playstation Da spiller de bare stereo Ja På må den måte at han har en programvare som kan kjøre det um, Så jeg gikk for stereo Dette er Lucid Sound LS30 Er det er navnet på headsetet? Ja, og lyden er fenomenal Ok <gå> det, er sant, det veier jo litt mer enn et sånt kors uh, Headset Men uh, Lyden er veldig fina Uh, og så er det sånn Jeg kan på en måte trykke og vripe øyreklokkene mine For å slå av og få lyden Så det er litt kult Jeg trenger mm. en liten sånn ting på en ledning Og det er trådøst, så det er ingen ledninger Ja, og det, det gir jo deg, deg masse frihet Ja, jeg har en sånn USB-dongel Som jeg puttet inn i Playstationen Og nå tok jeg den med til, til Mac'en Så funket den med en gang Åh, oh, det er så bra når ting funker Ja, men det var ikke så lett, sa du Ja For Inni PlayStation også måtte jeg i tre ulike menyer, og så gör dette rektig. Hvordan kan jeg sende lyden hen, hvordan skal jeg være mikrofonen, og så videre. Ja. Men jeg er jo kjøndig databruker, så jeg fant de rette faq og på nettsidene til Lucid Sound, da så gjorde jeg det jeg Ja. Og det var nesten ikke lyd. Ja, <laughs> ok. <laughs> og så begynner jeg å sende med supporttjenesten da, på per e å oh ja, at ja, du også var det da. Til, ja, så måtte jeg vente til helgen over ferie. <laughs> han sier, har du gjort sånn ja? Sier jeg, skriver jeg, jeg har gjort det. Ja, kan man sånn da? Ja, jeg har lest det, jeg har gjort det. Alt, alt er riktig, sier jeg, men det funker ikke. Ja, stiller du lyden på siden av øyreklokken, skriver han tilbake da. Ja, sier jeg. Og på utsiden av øyreklokken min, så er det nesten som en sånn LP-greia. Som riller, det er ikke så som går i et rundt mønster. Ok. Så jeg har fingeren min på disse rillene, så riller jeg fram og tilbake, og det kjennes ut som et hjul som går rundt. Ja. For, for det er ganske stilige, så tenkte jeg det må jo være det som er måten å stille volymen på. Du vet litt, jeg skal bare få fram bildet nå. Var det Lucid? Sound 30. Lucid Sound 30, så skal jeg se på det etter vidunder du Ja, det er sinnssyk kulte. Skal jeg se om de... Ja, jeg riddlene, ja. Stemmer. Ja, ja. Så da fingeren på de, så bare kjenner du hele greiene når jeg går rundt, og jeg tenkte, yes. Men ingenting skjedde. Ja. Jeg kunne kun stille lyden via menyene i Playstationen, og da hadde den på maks, så var det nesten ikke lyd i det hele tatt. Ja. Og så spør han meg jo til sluttet det, det dumme spørsmålet. Vrirer du på rett plass? Ja. Vel, så jeg skal sende deg en kopi av en brukerveiledning. Da fulgte jeg ja. med, men den var ikke så store. Ja. Den var litt mer omparten. så såg jeg på den, og så har jeg vridt på feil jul. <laughs> Dette var greiene som jeg hadde tatt min på og med meg, det var ikke jul i det hele det var, det var bare pyntet. Det var pyntet, så jeg måtte bare ta et solidt tak i klokken og så vri. Hele den ringen som går rundt på utsiden av klokken. Og det var ingen indikasjon på at det var den du skulle vri? Og jeg så det så tydelig som han sendte papers til meg, så var det jo det, ja. ja da visste jag själv att jag fick med fiken men vad det säger han. Jag är väldigt flö, väldigt. Ja, det var. Så jag var när det med holy shit, I'm embarrassed. Ja, okej. Okay. Så var, han altså, sa det är problem, men liker så gärna på Facebook, så där gjort. Okej, okay, det är bra. Och då vet du, jag skrura upp ljudning känner ju bassen riste långt ner i i mellangolvet. Oj, så pass. Ja. Øh, og och jag spelade lite Witcher med ljuden på Plutselig når det kom en pil og treffet Geralt, så hoppet i stolen, men. Og da... Ja, det ble nesten som virtual realtiden som å altså, få skikkelig lyd på. Det, det har gitt deg en, en dypere spilopplevelse. Eller? Ja. Det ja, høres ut som. Jeg, jeg er nærmere å spille. Og tidligere så har jeg hatt sånn veldig beskjeden på, så jeg har vel egentlig ikke hørt så veldig mye lyd der heller. Mm. Nå hører jeg på en måte i hvert fall de som jeg har prøvd da. Vinsus og skritt og pilar som treffer meg, og svært som klinger i ørene mine, det, det er veldig bra, altså. Ja, altså, når jeg først tenker meg om, så er ikke det ikke ofte jeg har spilt med headset. Men det må jo gi deg en helt annen opplevelse. Ja, det gjør det, og vanligvis har jeg ikke så høyt heller, men det her er, det er fantastisk, altså. Så det skal jeg fortsette med. Så nå spiller du kun med dette headsetet på? Eller? Neida, jeg tar det av litt også, for det, det er ganske tungt faktisk ja. Og av og til er det greit at jeg kan svare de som er rundt meg også mens jeg spiller ja. Du blir liksom i en, sånn en en egen boble ja, ja, du er i boble Nei, ja, så det var det, jeg gleder meg bra til å spille mer uh, Kanskje prøve Battlefield uh, en dag med headset uh, De sier det skal være lettere for du hører litt mer presist hvor folk er en uh, Tenker du kjøper det til beltvil 1 til place 24? Ja, jeg tenker det. Det er kjekt å ha planer. Det viktigste er viktigst ikke det. <laughs> det er planer? Det viktigste er viktigst å bare å legge planen. Det er det som er kjekke. <laughs> ok, da. Ja. Uh, men det høres ut som en plan i hvert fall. Det er det. Ja. Men det... Det var vel det, tror jeg, så greit å si. Ja, nei, men... Men jeg liker å så... kløne til begge to i. Ja, nei, vi er kanskje ikke alltid så lure, men vi kommer jo oss fram til mål. Du, det gjør Vi, vi kommer alltid. <laughs> Flott Våstkasse, våstkasse Ja, hva er det vi skal by oss ut på nå? Du, vi har Hei, han stiller alltid glimrende spørsmål til oss Før sending Ja så kanskje vi skal starte med å svare hei denne gangen? Ja, det skal vi nok. Spørsmål nummer 1. Diskutere Nintendo Switch. Ja, det er jo et stort spørsmål. Uh, du skrev jo uh, litt om det på vår Facebook-side. Ja, jeg var jo sånn... Til begynne med så var jeg litt skuffet av Nintendo Switchen. Mm. For det kan ikke... Nintendo kan ikke konkurrere uh, i maskinkraft, eller de velger å ikke gjøre Ja, nok en gang. Så da er det jo to ting som skiller de andre konsolene. Det er IP. Mm -hmm. Spill som kun kommer til Nintendoen. Ja. Det er derfor jeg kjøper Nintendo-maskiner også. Ja, det er mange som tenker som deg. Uh, Få tenke meg de spillene som kommer til alle konsolene som får jo alltid Nintendo den dårligste versjonen. Nesten. Ja, det har vært sånn de siste, er det ti årene nå? Ja, det har vært sånn lenge. Ja. Det eneste som redder Nintendo av og til, uh, for eksempel Zombie U på, på Wii U. Ja. Det kommer vi på Playstation 4 hvor folk sier det best på Wii U. Og det er det de har en unik uh, måte å spille på Nintendo. Ja. Mm. Resident Evil 4, for eksempel, var uh, best på Wii, sier folk Ja Man har blitt lagt om igjen til kjempe mange konsoler, men enda sier de han er best på Wii mm, Gjør du det? Mm. Og det var der jeg var skuffet Jeg synes Nintendo sitt nye koncept, at det kan switche Ja Jeg vet ikke om jeg kjøper det Ja, du, du er ikke helt der men kort fortalt, det, ene, det som kan redde det er hvis resten av verden tenker at Nintendo er kult ja. og at Switch er et kult konsept ja. um, så, kommer det, så er det mange som uh, eier konsolen og da er det kjekt å utvikle spill til den for da får de kunder som kjøper spillene ja. og maskinen ser fin ut og markedsføringen så langt den ene reklamen så er er veldig tydelige og de har byttet navn, og jeg synes og det bygger hype, så så starter de mye bedre nå denne gangen. En uh, på Wii Uen? Enn på Wii Uen, ja. ja. Folk forstod ikke hva den driden var, det var ingen som skjøpte den. <laughs> det er fortsatt ingen som forstår hva det var for noe. <laughs> Nei, og da ingen som vil lage spel den. <laughs> ja. Så de jeg tror det sterkeste kortet Nintendo nå er at han, maskinen ser faktisk veldig kul ut. Mm. Og konseptet er enkelt å forklare, og de holdes i langt vekkelse altså, etter barn og familier nesten. De, de fokuserer på spillere i, i den ene reklamensen. Ja. Og hvis massene går på limpinnen og kjøper den maskinen. Ja. Ja, da blir det kult det igjen. Ja. For de spillene som kommer som er lagt til denne spesielt, de blir bra Ja. Men du har, du har ikke liksom så mye tro på... Uh, Multi-format Multi-plattformspil uh, At de skal på en måte Være best på uh, Switchen Nej, Med mindre utviklerne legger seg i selen For det gjør de av det. til ja. Ta for eksempel Call of Duty Lignende <hør> ting Hvis faktiskt greier Når Call of Duty lager det sånn at Det skal være utrolig kult for to stykker som har Switchen å spille mot hverandre ja Eller fire Og treffe hans fysisk For det han, er, han blir ikke så vanskelig Å bære med seg Nei Det virker som det er En stor del av poenget At du tar han med deg Ja Og, og ja. hvis de klarer Utnytta det konseptet da At med To eller tre kompisar Så kan man hjemme i stue det jo i Og har med seg Sin maskin For det er så enkelt Ja Og de klarer Å lage det kult Da blir det bra Ja Det kan bli Det kan bli bra Kan sier du i? Jeg sier jo mye om switcher ja, øh, nei, øh, jeg er som alltid en litt skeptisk forbruker, altså, øh, jeg vet ikke om kommer til å på lansering, men jeg liker jo det jeg ser. Uh, jeg synes Nintendo har vært, øh, kan du si, modige ved å noen gang gå sin egen vei, altså nå har ikke Nintendo konkurrerat på maskinkraft på veldig lenge, men og kanskje ikke hadde noe valg uansett. De har alltid gjort sin egen ting. Men de har nå nok en gang eh liksom tatt en annen vei enn eh, Sony og Microsoft. Og de skapt en hybrid rett og slett av noe hjemme og noe som er portabelt. Eh og måden de ble altså måten de ble fremstilt på i videoen var jo at Uh, på, på en måte du skal Ja, spil i stue Hvis du skal ut på tur Ta den med deg Og det tar liksom bare Et sekund uh, Det du skifter fra uh, Padden til tv-en Det er bare til å ned i Og ta den opp uh, Og De mulighetene Du tar Altså at Det du tar med deg Og um, Skal kunne Spille uh, Multiplayer Lokalt Med andre som også Har maskin med seg Men og i visse tilfeller spille to player på samme skjerm ved hjelp av disse kontrollene som du tar av. Det synes jeg var innovativt og litt, sånn, litt nytenkende og litt kult at de har ikke helt gitt slipp på dette med sosial spilling i samerom. Eh, de er fortsatt der. De liker at folk er sammen og har social opplevelse i samme sofa, men eh, de fører det litt på en annen Eh uh, alltså di ödvide konceptet lite grann. Eh uh, helt kunde blir, I mean, men jag vet inte om du har denna switchen i Story. Uh, du ska vel kunne koppla fyra olika kontrollrar till den. Ser i form mig, hvis du ska spela Mario Kart split screen uh, på en maskin, så måste ju det gå. Eh men ett Splatoon som du har Juka. Er det lokal splitscreener? Åh, uh, jeg lurer på om det finnes en modus, men den er ganske rodden. Den har jeg aldri prøvd. Okay. Ja. Det er lagt for at alle av kassen kommer. Ok. Uh, for... du, du driver jo også vrir og på selve kontrollen som en siktemekanisme. Ok. Uh, for, for Splatoon og Mario Kart var jo to spiller som ni viste i traileren. Og, uh, Splatoon krever jo en... Altså, den, den jobber jo, du brukte padden veldig aktivt der, hvis jeg forstod det riktig. Ja, ja, det sikter man. Og da er spørsmålet, hvordan skal du de overføre dette til, om det er en touchskjerm, eller om, om selve knappene, eh, eller om, altså om det gyroskop guroskop i, i maskinen, hvis du har den i hendene. Eh, men hvis du ikke har den i hendene, hvis du legger den foran deg og bruker den som en skjerm, og så tar du av disse joyconene, så, hvordan er styringssystemet da? Det er fortsatt en del spørsmål som har opp i luft um, om hvordan ting og hvordan du kommer til å kontrollere visse spil. Uh, det er det å bruke den andre analoge stikker og uh, kjøre som en tradisjonell skittespill. Uh, ja, for skittespil. det går på vi Uen også å bruke tradisjonelle Jo, jo, det kan de gjøre uh, det i tillegg men, men det blir ja. mest presist hvis du bruker Bevegelse Så uh, Ja, jeg vil ikke si at uh, Jeg er positivt innstilt uh, Jeg liker det jeg ser uh, Men det er fortsatt en del spørsmål Som ble besvart i, i januar, tror jeg uh, Men altså, Nå har vi jo ventet så lenge På switchen, men han sitter her liksom Han kan gi oss nei, nei. Uh, og Det Og jeg var jo fornøyd med Lanseringen, eller ikke lanseringen min Avsløringen uh, jeg, jeg, jeg, jeg er fornøyd for nå med det jeg har sett Det var jo mye av det vi forventet At de brukte kassetter Og at de var portabel Og at du kunne ta ut disse sidene Så det var ikke sånn Jeg ble ikke av overraskelse men Nei, det, er det, det er jo Det var veldig kult å se en ny maskin Som er så annerledes Ja det som er litt kult Er hvis dette Om det blir en erstatter Fra Gameboy-serien Mhm eller om det blir en slags overgangsgreia i mellomtiden. Det er veldig mange som har kjøpt 3DS-maskinene. Ja. Og hvis dette da blir det nye bearbare, så kanskje de vil kjøpe Switch. Ja. Så, så bare da har han flere salgstall, og da, da kommer jo de gode spillene og utviklerne. Men det, det... bekymrer meg den denne kassetten de skal ha. Og når jeg kjenner Nintendo og lagringsplass hvis vi skal drive lasten ned spil, ja. så er det sikkert ikke plass til å være to spil på driten av samfunnet. Ja, det sier jeg nok det. Uh, Hva skal jeg gjøre da? Da er jeg ikke slett å sitke lenger, kan ta med en bærebar hardisk sammen med en eiseken. Mm. Nei, så det, det er jo to ting som folk har tenkt på. Lagringsplass og det andre batteri. Uh, begge ting er begrenset, mm. og i hvert i en så liten, kan du si... Maskin, eller så liten plass. eh eller allå soliden plus areal hur mycket du hur mycket batteri kan putta in där och hur mycket lagring hur stor harddisk kan det vara ehm men får jag på det gick det klart men det det gir jo ju på vad du kan fytta i eh du kanske ha det aller flottaste ehm grafikk altså grafikkmotoren, altså, den skulle jo ha Unreal 4, tror jeg, så det er jo flott det. Men jeg mener, du kan ikke konkurrere på grafikk noen gang, fordi du kan rett og slett ikke ha flott eh, naturtro-grafikk på en eh, sånn liten maskin, og ta den med deg, eh, men ikke det er noe, sånn teknologisk sett. Nei, det eneste de kan gjøre er jo at når du, i det du løfter den ut av docken, Mm. Uh, så kan oppløsningen skruse ned Mange nakt da, for maskinen er jo Kjermen er jo mye mindre enn en tv-kjerm Ja yeah. Så den har noen sånne smarte funksjoner Det kan godt være Men igjen, har harddiskflassen er ekstremt liten Så er det jo begrenset hvor store spill De klarer å lage Ja, det er det også Så jeg håper må den er ikke begrense allerede dagen Nytten er lansert <laughs> ja. um, uh, Nå nei. ser jo Breath of the Wild fantastisk ut da. Men Nintendo har alltid vært flinke til å Uh, lage spill på sine egne maskiner. Uh, det, er alle, det er ikke alle andre trepartsutviklere som har vært like flinke, men det er jo kanskje naturlig. Ja. Mm. Men uh, jeg har selvfølgelig glede meg til han kommer, men jeg vet ikke om jeg er der på dag 1, altså. Vi <laughs> <jeg> får se. <laughs> ja, jeg må se litt hva dette er på meg. Ja, vi får se. Uh, jeg, jeg har litt følelsen på du kommer til å være der. du kommer til å sitte ute og... I, en, i telt og kjøper på lansering. Det har gått mulig, jeg har aldri gått til det. vi gå til neste, vi? Vi må bare hoppe glatt videre til neste spørsmål. Um, ja, hva skal de gjøre med switchen? Uh, vi har nesten snakket om det. Uh, har vi kjøret, vi? Jo. De må bare uh... få mange inte å kjøpe dritten. Ja, men, men... Er det en stallbase dette begått en uh, norsk? Faremomentet er jo at, på en måte, hvis det blir for mange sånn, hvis det blir sånn Wii, eh, på en måte, publikum, så lager de mye drid. Det blir sånn, kan eh, de kalt det det? Eh, spade? Chevalware. Chevalware. <laughs> altså, de bare pøste på med dridspill, rett og eh, Jeg tror ikke det skjer igjen, men... Jo da, men det var en liten periode, så fikk folk kverten av det, og så måtte de stoppe. Ja. Så... Markedet regulerer deres jeg selv, tror Ja, det håper jeg. Ja. Eh, men, som du sier, eh, håper at mange kjøper den, for da har ut, det flere utviklere som har lyst til å lage noen Nintendo, for de tror at de kan få solgt spillet sitt på en Nintendo-maskin. Så, men de... Eh, ok, på traileren så så med Skyrim, eh, en oppdatert version, så jeg føler at de, de, de tar liksom og... Eh, hva ordet er de... Eh, appellere Til hardcore gamere Ved å ja, ja. vise Her er et veldig populært rollespill Du kan ta det med deg Du kan ta det hvor du vil eh, Kos dere Det er litt sånn videregående eleven de appellerer til Følge ja. 16-19-20-åringer Som spiller Skyrim Jeg tror det ikke det Det er <laughs> ungdommer og, og voksne, altså, Men det er fra med ungdommer, føler jeg Och och men i motsats till barn och äldre. Inte barn och äldre, ja. ja. Ja ja ja ja De ja, de de går från 5 15 till 25 sant? Nu är det Ja. Uh, av unga vuxna, gamla åldrar. Mm. Ehm, um, jag syns gjort mycket rätt i alla redan med den reklamen. Eh. Uh, <gå> så de måste Ja, jag tror att det fänger folk, det har de gjort dig. Uh, Marknadsföring ja. måste de bare hålla på. Ja. Og de må ikke ha en sånn dypp nå i spill. Ja, der det, det ikke kommer ut noe. Om så kommer det jo ikke noen ting for lang tid. Mm, ja. De må bare kjøre på og, og få bred støtte tror jeg, fra både utviklere og eh, forbrukere. Lett som sagt nå gjort da, men... Ja, så må de holde tempoet oppe, de har ikke noe. Ja. Da, en del av spillene kommer etter en måned, etter to måneder, etter tre måneder. Mhm men de må, må starta hardt og, og holde liv i denne. Vi vet jo ikke hvor mange utviklere som har noe på gang med, med Switchen er på dette tidspunktet. Nej uh, det vet jeg ikke. <laughs> det er, er det? nba spel det er rollespill, uh, selvfølgelig Mario, uh, og så har du de gamle spillene som Slatoon og uh, Mario Kart, som jeg synes var det rart at dette var sikkert en oppdatert version av de gamle spillene, men de har gjort en snarvei der. Vi kan ikke lage nytt spill, men jeg tar det gamle som funker, jeg, og så jeg tyster den veldig grann. Eh, ja, og det er en ikke må gå i. Ja. Og hva skal Nintendo gjøre hvis Nintendo skal selge meg Mario Kart 8.5? Ja. Og jeg får fire nye baner, og jeg får lov å kjøre som King Boo. Ja. Ok, da skal jeg ha den driden billigt. <gå> Hvor, så, hva skal er... Nintendo gjøre? Splatoon? Ja. Når jeg logger meg på med min Nintendo ID, så skal de allerede se at jeg er i det spillet. Selv om jeg har på disk Ja Så skal jeg få lov å betale det som en DLC vil koste for det Ferdig Skal jeg 100-150 kroner Ja Ja, du sier noe der De må ikke For de har, de har Nå har de lagt mange kule spiller på Wii U mm. Det er dessverre veldig få som kjøpte dem Så hva gjør de? Jo, vi lager dem en gang til Det 3DS Altså kan folk kjøpe dem der også? Ja <laughs> Smash Brothers, Mario Maker, uh, Yoshi's Woolly World ja. Og så i mars skal jeg kjøpe det en gang til, da. <laughs> ja, de elsker jo sånn. <laughs> ja, men da, da ble jeg alvorlig... Får ja. uh, jeg et sinnemestringsproblem, jo. Ja, jeg, jeg skjønner frustrasjonen din. Uh, og Nintendo har fortsatt ikke lagt et bra nok system der du... På en måte dine kjøper vedvare over flere konsoler. Uh, Nei. Vel, det var jo litt sånn med Wii og Wii U at du kunne legge over... Gamle spill Men um, Det var jo fordi Maskinen var bagoverkompatibel var, Men nei det, Husk hvis husk, vi husker husk, riktig Virtual console spill På Wii'en De klarte du å få over På Wii'en um, Ja altså De spillene som var lagt av Ikke virtual console E-shop spil E-shop spil okay. World of Goo For exempel. Ja Men virtual console Spør, de måtte jo kjøpe om igjen. Ok, jeg skjønner. Og de okay, talte en mindre sum for dem. Ja. ja. Så nå, nå må Nintendo ikke melke fansene sine. Det er ikke de de skal melke. Det er nye, på ja. ja. Altså, fans må jo da slippe unna litt. Ja, jeg føler de må jo være greie med det trofaste fans. Ja. ja. Hvis ikke så forteller Nintendo meg at Vet du hva? Jo, du kan bare dride i å kjøpe Nintendo Switch. Om fire år så kom med en ny maskin. Mm. Da får du lov å kjøpe Switch-spillene på ny uansett. Mm. Sånn alt det du kjøpte på det var ikke vits, for nå skal vi lage det om igjen bittelig bedre til Switchen. Ja. Og det var ikke du ta del i, med mindre du betaler hele spillet på ny. Ikke <laughs> <Jeg> skjønner. <laughs> så de må kjerpe seg, men det er jo noe Nintendo. <laughs> Nintendo. På en måte så er Digi Nintendo, og på en annen kan de ha en skikkelig nisser av det. <laughs> Uh, jeg føler det er som et... Uh, uh, hva er... Kan jeg vel sammenligne det med? Et... Uh, uh, Elsk-hat-forhold. Ja. Uh, den ene dagen så er det frydre gammel, den andre dagen så er det bare... Uh, ja, fordervelse. Er det bare jeg som har det sånn, eller, finner, eller har det sånn døgn? Øh... Ja, vet du hva? Jeg fikk en e-mail i posten her om dagen, der de sa «Siden uh, det er borsdagsmåneden din», altså nå i november, Hæ? så skal du få 30% av på ett av våre spill. Jeg kødde ikke med deg. Norent hender det? <laughs> ja, jeg får holde på om stolen og jeg snakker mailen. Jeg bare «hæ?» wow. uh, Men jeg, jeg, jeg har mailen foran meg nå, og så kan jeg kjøpe uh, enten uh, Monsanto, Tomodachi for Zeroes eller Pokémon Mr Dungeon på DS-maskinen for 30% av. Eller et Wii U-spel, Super Mario Maker Splatoon, Yoshi World World, Super Mario U, uh, Bro eller Xenoblade Chronicles X for 30% av. Det er jo litt kjekt få en mail i fra Nintendo som gratulerer meg med dagen. Den der var faktisk ikke dum, uh, var det om da. Det var ikke så du? mange spill, men det var noen. Ja, det var jo noge i det hele tatt. Altså, Uh, Hva skal du kjøpe da vi? Nei, jeg skal ikke kjøpe noe <laughs> uh, Det er spel noe spil som frister meg akkurat Nei uh, Jeg tror det siste spillet jeg kommer til å på Wii U Er Breath of the Wild muligens, Om jeg ikke får det på å uh, switchen Ja, det blir langt det for meg også Men uh, jeg venter litt på Woolly World Så kanskje jeg kan slår til hvis jeg får, uh, får Samme invitasjon Ja yeah. Um, skal vi ta tredje spørsmål vi, Ja, kjør på Hva er det dårligste spillet du har spilt? Eller mest shit i seg igjen Åja, oh, du, så en siste ting om <laughs> Sorry hvis vi må switchen jeg, jeg synes det var litt rart at folk Tog B en spilmaskine til en fest <laughs> Ja <laughs> Hva er det som gjør sånn? <laughs> Ui, jeg håper du ble regnet At kan rapportere om dette her Antropologiske eksperimenter Altså Først sitter hun helt alene for seg selv, og jeg synes det er trist at ingen inviterte hun. Hun må faktisk fysisk se ut vinduet og si, hei, du, dere inviterte meg ikke. Og, så, og, så, og da, åja, oh men glemte hun å invitere hudærene Trine. Okej okay, kom bort. Og så hun, kom vi bort, og så tar hun med en spenemaskin, og på en måte sikkert bry det. Det er det som festen handler om, eller hvordan liksom, folk, folk koser seg sosialt, men... Så setter hun spilmaskinen der, så skal alle fokusere på den. Jeg bare tenkte liksom, er hun partypooper, eller <laughs> hva, hva er det, hva dealen der? Uh, altså, de gliser jo fra øyre av døyre, hadde jo så kjekt. Så vi har ikke lyst hvert festen da. Ja, ja, det var sikkert en død fest. Det var en død Switchen fest. En det er det de 6 som sier. Tenk til at okay. vi bare går og festet opp et hustak i en storby, og... Startet ballet med, med Multiplayer med sånn der Styrstikkeske størrelsekontroller Ja, det, det var en litt så absurd altså, Situasjon Men uh, hei, jeg er med jeg. Hvis, hvis det at jeg Kjøper switchen Det betyr at jeg kan gå til uh, Fester som er hustaket i New York Og bare liksom bli festens mittpunkt. Så det er det. jeg ombord, altså Det var det koset seg, vi Det var det koset seg For knappe, hold deg fast, dig?. Ja for knappe 3490 kroner, så kan den drømmen bli din. Hvor har du det fra? Hovnet mitt. Ok. Hva tror uh... du han kommer til kastet, har vi? 2005, kanskje. Tusen mindre, altså. Ja. Kanskje det kommer to utgaver. Av den saken her. Ja, det kan være en med stor en lydende harddisk. Ja. Ja. Uh, og en med sånne midtstasjoner og en uten. Ja, ja. Som det fleste Joy-Con'ene er på. Mm. Uh, men et sted mellom der tror jeg ikke helt vekkene. Jeg fikk tenke, Nvidia Shield kost vel? Kostet ikke de 3,3 talt? Jeg har ikke på priserne, bare. Det, Nintendo, de skal ha litt mer, Ja. Dårligste ja, spill ja, ja, du har spilt uh, uh, Jeg må si uh, Det er et spill som jeg Ikke skjønte så mye av egentlig uh, Og det var på uh, GBA'en Den heter Fire Pro Wrestling Som visst nok er en veldig Suksessfull serie i Japan uh, Men jeg <tøk> Tok og leste den der <tøk> <tøk> uh, uh, Prøvde det med jeg satt liksom i et kvarter og ikke skjønte noe som helst. Uh, et, for det var liksom, jeg tror det er et sånn unikt uh, brytesystem at du må trykke opp og ned og høyre og en sånn en skikkelig sånn kombinasjon for å på en måte snu deg rundt motstander og så legge han i bakken. Jeg tror det var sånn en veldig unik måte å spille på som jeg aldri forstod. Uh, og derfor Prøvde jeg en gang, og så bare slettet jeg det. For meg så var det spillet rett og slett sånn helt gresk. Jeg skjønte ingenting, og det var ikke på japansk heller. Jeg kjøpte den, eller jeg fikk tagen en engelsk version med tekst. Det var bare liksom sånn, det var så u... Hva ordet? Uh... Ukonvensjonelt, eller? Uh, ja, men uh, uh, hva er det når det er at du skjønner det med en gang? Uh, det ikke med... intuitivt. Ikke intuitivt, ja. Det, det var liksom bare sånn en absurd trykk opp og ner høyre for å liksom trampe på tåren hans. Altså. Uh, så for meg så blir det det verste spillet jeg har spilt, rett og slett. Selv om det finns mange andre, men det er den jeg kom på nå. Nå kom jeg akkurat på et spiller vi når du snakket, for jeg lurte litt på hva jeg skulle si. Ja. Jeg har egen Playstation Portable også. Og Stemmer, ja. Da kjøpte jeg noe sånn der bisart Final Fantasy-univers slåssespill. Decidia, heter han heter det? Okej. Okay. Och det var et slossespel der uh, det var man mot man sån Street Fighter-aktigt. Med med Final Fantasy-figurer? Det är echt nå så här i på. Ja, Decidia. Ja. Eh uh, och aj gud, jag förstår shit av vad det handlar om. <laughs> Jeg, du kunne liksom gå i 3D rundt Og skulle du slå an, Og så skulle du denge den og, og måten komboene funker på Og måten alt funker på det ja. Nei, jeg prøvde det knallhardt Jeg hadde lest meg opp og giret meg opp på forhånd Selvfølgelig lykt ja. Jeg måtte liksom tvinge meg selv Og giret meg opp en gang til Etter jeg hadde prøvd det Ja Og når, jeg, når du går inn på Google Og søker på teksten How to enjoy Og så navnet på spillet Ja da vet du at det her er vanskelig å pris på det på en gang? Som, det som har vært i din situationer så. Altså. How to enjoy, eller what's good about Ok For du tenker, ja, jeg vil kjærkritikken tenke Jeg må finne ut det, hvordan skal jeg skal kose meg med dette Ja Nei Og, og hvis du, du helt annet må slå det opp Så er det allerede en kamp Ja, ja det var du, en kamp blir, Ja, bare sånn, hvorfor Hvorfor nyte jeg ikke dette? Hva gale med meg? Liksom? Eller hva gale med spillet? Ja, og hvorfor det ikke? Hvordan skal jeg finne ut av det? For det, det er noen som digger det, og jeg må jo gjøre et eller annet gale. Ja. Så jeg tror det, det ble en av mine, altså. Ja, ja men det, det er bra du får advart våre lyttere om Dissidia på PSP. Ja. Jeg ser jo bare på bildet nå at det er en enorm figur sånn figurutvalg. Så murigen det är nog för trofasta fan fantasyfigurer eller tillhängare som har följt serien med länge og ser disse igjen, så ser de figurerna igen så föll de en viss form for nostalgi og eh, på mode eh de syns det schysst inte så på Smash Bros så att åh oh, nu kan jag spela med Cloud eller Kassören eh mm det säger det ligger säkert något där men när mekaniken som du säger är så vanskelige då blir det ikke gøy lenger? Nei Men det som Vi kanskje skulle gjort litt ofte ved, Det er at jeg er ikke så glad i å lese om spill Ja Og en del spillene som bare gir deg dårlig veiledning Eller som ikke funker Eller som er ødelagte på et vis De, de går jo aldri ut å prøve For jeg har lest allerede til suge Ja Men kanskje du vil finne noen sånne der uh, Gullskatter også da, Hvis går ut med litt åpen sin Og ikke har lest deg opp på forhånd Gjerne setter pris på noe som anmelder han satt pris på Ok Tror du ikke? Uh... Det var litt sånn i gode gamle dager Når jeg spilte så Spilte jo hvem spil kom over som jeg fikk Klørne i Ja og, og digde de Og, og da er jeg ofte sånn ganske rotten Så de leser en anmeldelse først Så hadde jeg aldri klart å ligge det ja. ja, altså du Du savner litt den kinderegg opplevelsen Jag gå inn med åpne øyne. Uh, ja. Men samtidig så hadde jeg jo spart meg for mye drit. Ja. Det er ikke lett å finne gullet blant alle gråsteinene. Jeg hadde jo via høsten min til No Man's Sky, hvis det ikke var fordi jeg fikk gode advarsler av internett. <laughs> ja, ja. Nå, og nå har jo det spillet gått til hundene, for det sånn. Det uh. har gått til Har med et siste man fra Hai? Ja. Det er spilsjanger som det er alt for mange spil i. Åh, oh, det var et godt spørsmål. Um, vel, altså, skal vi ekskludere sånn drittspill på mobil? For der finnes det jo alt for mye kloner. Mo uh, mobilspill er det alt for mye. Ja, <laughs> Uh, altså, hvis jeg velger å se vekk fra mobilspel. for der kan jo alle og enhver lage i Norge på 5 minutter og legge det ut, hvis ja. nok. Uh, og hvis vi holder oss til tradisjonelle spill, hva er det finns finnes for mye av? Vel, jeg vil, jeg vil, jo, si, jeg vil jo si sånne serielle spiller som uh, FIFA, Call of Duty, NBA, NHL, sånn som kommer ut hvert år. Jeg mener, Nok allerede. <laughs> ja, sant? Hvorfor skal de komme ut en gang i år at forbedringene blir så små? Ja. Kan de ikke heller lage en del de gjør litt som Nintendo, og der støtter de. Og så holder livet det heller. Ja. Lage en ny mappack eller en ny campaign og bare igjen og så slipper vi å bruke så mye penger på det. Men jeg, jeg, jeg skjønner jo at industrien gjør det, for de tjener jo på dette. Det sikrer penger. pengar, er akkurat som å lage neste James Bond-film, sant? Bankers. Jeg synes sikkert at så bra sånn. anmeldelser og sånn, men folk kjøper uansett. Ja, nesten. Hvis, hvis ikke de gjør det for mye, da. At de forandrer for mye? Nei, at de eller, forandrer for for lite. Ja, sånn, ja. At, at folk mister, mister lysten til å oppgredere. Ja. Uh... Assassin's Creed, er det den sjangeren? Ja, det, jeg tror de har klart å roe seg etter harken nå. Før, før så kom det ut hvert år, men nå har det kanskje gått litt lenger siden forrige spill. Ja, så er det forvirrende, for det er forskjellige utviklerstudier som gjerne gjør det et spill annet kvart år sånn som Call of Duty Ja stemmer. Infinite War det, det ene og det andre studiet husker jeg ikke navnet på uh, Men det er på en måte en de som visst nok lager de gode spillene så er det en de som lager de dårlige spillene Snakker du om Call, uh, Assassin's Creed nå? Nei, nå vil Call of Duty Ok, ja, stemmer Men Assassin's Creed har jo hovedhistorien og så har de spinnet for Ja det, det er hardt å fylla med for en forbrukere altså, hva som er hva så, du at det er for mange Assassin's Creed nå? Ja ja, du synes de skulle uh, Tatt ett steg tilbake Og heller fokusert på kvalitet Framfor kvantitet Ja, det synes jeg ja. Jeg vil heller ha et bra spiller En to halvbra Ja, jeg, jeg har drottet av det Han Creed-lastet for lenge siden Jeg, jeg skal ikke runde av enen uh, Og så har jeg firen på harddisken ja. Men uh, aldrig på aldri en engasjert meg igjen Kanskje filmen Kan forandre det Håper det. Jeg har aldri sett meg inn i universet for jeg kan ikke kjøpe hvor jeg det er veldig et veldig bizarrt univers med eh, konspirationsteorier og... Ja. Men sånn, på den andre siden da, eh, så vet jeg ikke om det egentlig kan komme for mye av ett typisk spil. For jeg trenger ikke kjøpe det. Ja! ja så sånn sett, ja. Og, og fordelen da vi lanserer i hutt og pinnevær med forskjellige studier er at kanskje noen av de Sånn som også skjer Star Wars-filmerne nå, sant? De gjør jo samme konsepte der også. Ja. Rogue Squadron, nei, hva det heter? Rogue One. Rogue One. At de får et studio, og de får en titel og en, en spin-off som får lov til å ta sjanser. Mm. Og kanskje treffer de gulvet i sjansene. Mm. Og kanskje selv om det er middelmått, så får folk i hvert fall en litt ny dose da, for at noe de allerede setter pris på. Mm. Så jeg er ikke helt sikker på at det er dumt heller å produsere mye. Mm. Jeg kan jo personlig synes at noen er litt lei av å Ikke finne jungelen, men Ja, må på Ja, det gir forbrukerne Et utvalg i hvert fall uh, Og for noen så er det Kjempekult å se FIFA, år i FIFA De gleder seg til det Det er det, den beste dagen i året Er når FIFA kommer ut Men for meg så betyr det absolut null Øhm uh, så om fifa ser forstand ut av verden, så hadde det ikke gjort meg noe. Men det er jo bare min mening. Så, og jeg tror jeg og deg på en måte eh, er utenfor massen der. Jeg tror flesteparten liker jo FIFA. Ja, og jeg må synne det litt. Det er en gjeng som spiller en spelserie som FIFA eller Battlefield eller Call of Duty. Det er typisk bilspill, skytespill og, bilspil, og fotballspill. Mm. Og det er det ene spillet de spiller Så godt som mm. Jeg har snakket om det før sant? De måste ikke sette seg inn i ting hele veien De vet hva det går i Og de bare blir bedre og bedre mm. Og du har aldri denne læringskurvene i starten mm. Så de bare går og koser seg Og de vet hva de får Og det kommer litt nydrupp hele veien Veldig pedagogisk mm. sånn sett <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Og det virker det kult det også da. Ja, fint for de <laughs> Jo, de, jeg ja, det uh, ja. Jeg liker å sette meg inn i nye ting, men sånn Når jeg har litt dårlig tid og bare vil fyre opp noe Så er det greit om jeg kjenner til det såpass godt at Det går knirkemet mm. Men ellers, nei De må jo bare trykke opp 14 FIFA år Om de vil, for mindel.. del mm. <laughs> Det, er, det er, mer enn En i måneden, det Ja, ja. FIFA 17 januar FIFA 17 februar <laughs> Det hadde vært veldig mange oppdateringer. Ja. Ja. Um, men, men det her går i perioder. Når det spilles heller bra, så kommer det mye av det spillet. Ja, det den er sjangeren. jo til, tilbudet til spørsmålet. Nå ser vi ikke mange en massive... Uh, MMO er begjere lenger. Nei, det, det, den uh, boblen har spruket litt. Han har ah, spruket litt. Øhm... Mm. Um, Pek- og klikke-eventyr hadde en liten sånn renesanse med telletilspill. Det har tatt helt av. Det er jo ikke en måte på hva de skal, skal lage spill av. Ja, det... Men de har jo roet seg litt nå. Ja, ja, ja, kanskje bra det. Altså, det studio en vanvittig mange serier, men kanskje de også tenkte seg om å tenke det heller nå å med et par gode i stedet for mange middelmådige. Ja, Lego litt det samme. De andre, ja, det var vilegst, de ja. Uh, så det ble veldig... Og når markedet metter, så så tror jeg det... Folk kjøper det ikke, da, da, da. Mm. Det er denne usynlige hånd, vet du, som er så flink til å styre markedet. Usynlige hånd? Adams, eller noe, ikke sånn? sant? tror det... Ja, det Adams. Hæ? Som jeg lærte om i økonomitimen. Wow. Uh, Nei, um, hei, takk for gode spørsmål. Jo da, eh, setter pris på det, og så får vi nok eh, inn i studio igjen en gang. Det gjør vi. Nå skal jeg ta med vann, så skal vi over til neste segment. Du får drikke av meg. Det skal jeg. Supernyheter Ja, då skal vi jo høre litt på supernyheter eh, Og siden sist så har det vært en rekke store lanseringer eh, Som vi skal eh, gå in på nå Vi har jo allerede eh, fortalt dere alt for mye om Switchen Men eh, det har også vært lansering av Battlefield 1 eh, Skal jeg bare ramse opp disse nå, eller, så, eller skal ja. vi fortelle litt om jeg må bare fortelle om det underveis. Ok. Så Battlefield 1 er ute. Uh, masse god kritikk. Singerplayeren, uh, enspillere, moduset sier de faktisk, er engasjerende. Ja, de sier historien er kjempebra. Mhm. Og, og jeg liker liksom, jeg, altså nå speser jeg betan, betaen, men uh, av det klippet jeg har sett på nettet, så virker det som om de på en måte prøver å vise det uh, grusomme med krig. Uh, at folk Vanlige personer Blir satt i ekstreme situationer uh, Og selv om multiplayerne er liksom Der er det jo løye å fly rundt Og på en måte platter en hest med en tanks Men i egenspillerdelen Så er det litt mer historie og dybde Ja, det virker uh, kjempegult uh, Jeg tror faktisk uh, Det IGN viste var Jeg håper ikke jeg røper det Er du klar for en røpelse? Jeg holder mig fast <laughs> Det var de startet med en... Det var liksom en krigsdel. Eh, kaos, krig, kuler. Men så neste sektion så var det faktiskt en brevduet. Eh, og då så du på en måte slagemarken ovenfra. Og alt var bare stille og rolig. Eh, du kontrollerte denne duo. Eh, og så plutselig var du i krigen igjen, liksom. Så det var liksom... Jeg tror det var en god historiefortellingsbit akkurat der. Den kontrasten. Ja, kult. Mhm. Et annet spill som har kommet som er gjerne stikk motsatt, er jo Titanfall 2. Ja. Stikk motsatt fordi dette er veldig humor og veldig overdrevet. Ja. Men folk har vært overrasket over kampanjen der også. Mhm. Første spill hadde vel ikke kampanje? Ja, eller hadde det en som var en dårlig, det er på. Mhm. Men, men det har også, Titanfall 2 skal også være veldig bra. Hå! Jeg digger jo med sånne Mech-roboter. Og det at de gir denne roboten litt personlighet, det skaper jo en dynamikk. Jeg tror det blir litt mer engasjert i historien, og at det er en handling og en personlighet i disse robotene gir jo spille litt mer dubbe. Ja, samtidig så er, er det litt som sånn denne Just Cause- eller syndikket, aktig Men at du, du kan hoppe på vegger Og springe, og du kan Skyde sånne uh, uh, Veier på folk Og så bare drar deg inn til dem Og fyre til dem <laughs> ja. ja. Og sparker ja. deg fra, og så drar deg inn til dem ja, det er også gøy ut Ja, det er kjempegult det. Uh, ja. men, men ikke så alvorlig det, som Battlefield 1 Ja Ellers har vel Mafia 3 Komt Og den gleder du meg til det gleder jeg til, men klok skade, så vet jeg at når, det er ikke alltid tilfelle, men det er litt skummelt når anmeldere ikke får en anmelderkopi. Mm. Den økende trenden, synes jeg. Så tenkte jeg, ok, jeg venter litt. Og når jeg leser en del, og det folk sier, er vel egentlig at det er mye bra enn i her. Historien er fantastisk kule. Mm. Men gameplayet blir veldig repetitivt og, og kjedelikt. Det, det var de samme tingene om, gjennom, gjennom, ja. gjennom, gjennom. Det var synd å høre, for vet, du gleder deg voldsomt. Uh, og uh, det jeg har hørt er at starten er veldig bra, mm. i sånn historiemessig. Uh, men så blir det, som du sier, mye av det samme. Så vet ikke jeg om jeg må gå... Kanskje det på tilbud en dag, og tenker som jeg koser meg i ti timer, så jeg er jeg ferdig med det. Mm. Selv om jeg ikke er ferdig. Det går gjerne, tenker jeg. Ja, ja, ja, det kan Kanskje det kommer Som gratis nedlastsparspill Liksom om, et, et om, om noen år Det tror jeg mange hadde ja. um, um, Gears of War 4 har kommet Ja Det vil ikke høre noe om, for jeg har ikke Xbox <laughs> Vel, Jeg skal fortelle litt om det Senere, tror jeg Men uh, den har jo fått all rate right. um, Anmelder Ja Uh, jeg er litt, det er litt sånn Trygge gamle Ikke mye innovativt og nytt Men det føles veldig trygt og godt Som et uh, varmt pledd ja. uh, Hvis det varme pledd var en motorsag som gikk gjennom uh, Hodeskallen til Locust da. Men uh, Trygt og godt uh, Og hard mode er tilbake Større og bedre enn noen gang Så uh, jeg tror for mange så Var uh, dette liksom Det er uh, kan du si, en, et fint eh, dykt tilbake til noe som eh, har vært kjekt. Litt sånn som Star Wars 7, at det ikke er en revolusjon, men kanskje en evolution. Ja, de har prøvd seg på drastiske endringer, de har ikke funket, så går det lite tilbake i det gamle formel. Ja. ja, og det er jo det folk vil ha av og til. Det er bare, gi det trygge. Ja, det er bra. Ja, gi det til meg, ja. Ja, jeg kan slå det. Ja. Mm. Uh, Red Dead Redemption 2 har jo fått internett til uh, <laughs> å gå Har skaffet det. <laughs> har skaffet det, rett og slett. Uh, først så var det, tror jeg, bare en sånn teaser-bilde på Twitter. Det var en, et, en rød skjerm. Og... Ja, det var alt med noen soler i <laughs> Ja, og det er jo karakteristisk for Red Dead Redemption, da. Og så kom traileren. Eh... Uh, og, og grafikken der var bare, wow! det var min reaksjon da. Uh, helt fantastisk grafikk, og på en måte bildene var som tatt de fra en dokumentar. Altså, jeg vet jo at det ikke er ekte, men det var liksom solnedgang, det var en bekk, det var noen bilder, og en, en rev, og var en hund som spiste noe drid på gader, liksom bare... Ja, det føltes så autentisk. Nei, mm. uh, har du spilt... Jeg vet ikke om det ble treende forrige. Red Dead Redemption. Uh, Red Dead Revolver, vet jeg. Altså, vet ikke om det er en det. Ja, ja, det er noe rart den serien de har navnet der. Men jeg har spilt Red Dead Redemption på Xbox 360. Uh, og jeg rundet det, faktisk. Uh, ah, ja. På en måte, det, det var en stor multiplayer-bit som jeg aldrig tog del i. Men en enspel One Player, den var jo akkurat, altså, det altså, gikk av og på. For det er så et enormt spill, og du kan gjøre så mye forskjellig, men jeg, jeg følte at jeg, historien mig så pass at jeg spilte helt til slutten. Jeg var med, jeg var med hovedkarakteren helt til slutten. Øhm... Um, men jeg holdt meg stort sett til historien. Altså, du, kon, du kan ju bli sånn pelsjeger og jage liksom bison-okser i det uendelige, hvis du vil. Men det er sånn med sånne rockstarspel, Du kan gjøre akkurat det du vil, eh, hvis du vil. Men hvis du bare holder deg til historien, så, så var det ikke spillet like lenge, men det holder for mig. Det er gammel nok, kan du si. Tilfredsstillelse. Så... Om jeg skal spille toen? Uh, ja, mulig. Godt mulig. Uh, Nå var det jo syv ulike karakterer i den traileren. Tror mm. Eller flere. Så jeg lurer litt på om det peker på en multiplayer-del eller om selve historien der du spiller en blant syv eller kanskje du spiller alle syv. Det vet jeg ikke. Men... Uh, men det, jeg får jo litt sånn denne, disse koboiene, de hensynsløse, eller eh, young guns, altså en, en posse, rett og slett. Ja, det skal jo være en gjeng. Ja, det er jo litt kult en når en gjeng, sant? Ja, det er jo det du rane tog eller jakte på lovløse, så er det jo kult ri som en gjeng inn i solnedgangen, og oh. liksom, juhu, <laughs> sant? Det, ja, det er også veldig kult ut. Ja. Men det er jo et stykke unna, hvis jeg husker riktig. Ja da. Mm. Uh, Civilization 6, så kom det vi. Stemme! Uh, uh, jeg har pratet så vidt med Henning, som har fått testa det bare en time, sånn. Ja. Uh, så han kan ikke si så mye, men... Det jeg ser fra internetter, så har... Uh, traditionellt sett så er folk veldig misfornøyde i starten av en Civilization-lansering. ja og de savner mye, men så kommer det mange store utvidelser, og så er de super fornøyde mot slutten. Mm. Forskjellen denne gangen er at folk er veldig fornøyde med pakken de får i starten. Ja, det er det jeg... Det er ganske jeg, Ja, ja det, det jeg leste på, på nettet, at, at dette var et komplett spil for dag 1. Mm. Uh, og det var ve folk veldig fornøyde med. Ja. Så det Siv uh, virker kult her, altså. Ja, ja det, det har liksom vært... Mange, det har vært en bra oktober måne. Har vært sensige. Mange gode spill. Ja. Jeg gleder seg det. Eh, om det er noe fram til jul. Det kommer sikkert ja, noe. Ja, ja, jo, jo. <laughs> okay, Pokemon, ja. Pokémon? Senere. Pokémon, ja. Eh, Disordered to? Okay, ja, og veldig bra. Mm. I november da begynner vi å snakke. Ja, oh, ja. Det er ikke så lenge da. Nei, nei, vi er november nå eh, ja. Og så blir det julesesong Så jeg tipper Kampanjene starter snart Med årets julegave Ja, de må starte nå snart eh, Og da er jo disse spillene vi har nevnt Mange av de aktuelle Om du ikke allerede har kjøpt dem eh, Men eh, Disarion 2 også skal være veldig bra Det lover veldig bra, synes jeg uh, Skal vi se Skyrim Det har jo akkurat kompt. Ja Watch Dogs 2 kommer i november Ja, hva sier folk om den? Hva er ordet rundt Watch Dogs 2? Jeg tror ikke jeg har hørt så mye ord rundt den Men uh, bare previews Og da er jeg det Og da hadde jeg vært uh, uh, Forholdsvis greit Fornødde, tror jeg mm. uh, Så det er november Og så altså kommer det en nytt Call of Duty nå Bare noen dager Nå blir det fredag vel Er det en infinite? Uh, ja Er det dette, Eller Infinite Warfare. Og så også, også, også får du... Da det for noen remake. Ja, jeg får du begge deler hvis du kjøper en annen pakke. Hvis du kjøper Deluxe Ultra Edition, så får du begge deler. Ja. Men jeg vet ikke om du bare kan kjøpe Remastered Modern Warfare. Eh, det vet jeg ikke. <laughs> Og det er litt rart, for jeg tror det har vært av de beste spillene av serien. Ja, det er det jeg husker. Det, det er den kanskje mest selvende på i den serien ja. på øh, alltså spret bland konsollerna vi ska se. Ja. Och sen sist men i Schweiz måste vi glömma det Last Guardian som jag tror kommer i december. Åh är det december då ja? Det är ja, men det är i år. Ja. Alltså det var av det... november, bättre ja. runt där. Nej, ja, det spelet har med vänta längre på. Eh jag hoppar ju det kan ju omöjligt bli så bra som folk Forventer etter Hvor lenge har det vært ha godt nå eh... Alt for lenge Ja, ja Så det kan umulig svare til sånn Alt for høyke forventninger Men jeg håper allikevel Det er bra spil Ja Hva tenker på det mm. Så nei Det er mye Mye bra som kommer Så flott Og så kommer jo uh, Nes Classic Mini Da kommer vi ikke komme. Ja Den kommer i november Ja det jeg, tipper, jeg tipper den havner Under mange juletrær altså. Jeg håper den havner Når den etter Sikkert den etter ja, det håper jeg også eh, Håper familien din er generøse med deg eh, Putt en liten pakke en Liten harde pakke under tre Fordum, Nintendo, sånn kan vi ikke kjøpe Hva de spiller en annen gang <laughs> Jeg tenker jeg er den tiende gangen du kjører Mario <laughs> Så, har man andre nyheter? Nei, jeg tror ikke uh, Nei um. Men det har jo vært oh, sinnsynlig mye da jo, jeg vet litt, jeg prøver å komme på en ting nå, for jeg synes jeg leste en, en bizarr spilnyhet. Uh, nei, jeg kom ikke på det, men det var et eller annet rart hvertfall som jeg tenkte, ok, dette må jeg snakke om, men, men vi tar det neste gang. Vi tar det neste gang. Ja. Alright, takk for nå. Ja. Også velkommen inn i neste segment. Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool har hørt på podcaster på bussen vi ja Så kommer vi over et koncept konsept Så han er en av gjesten om uh, Hos Game Informer Mhm mm um, Og det er å lage litt historier, uh, Intervjuer Og artikler Som ikke skjer Rett før uh, Lanseringen av ett spel Eller rett etter uh, Og han har også snakket om det her Å komme litt nærmere På spillindustrien Og, og få høre de gode historiene Og bli kjent med folk Mhm mm um, Så han Blandt han og en hel gjeng med andre, da, er vi uh, et prosjekt som heter Glyxel.com. Jeg uh, fikk ikke forklart hva navnet betydde, han sa han kom i prosessen etter navnet var bestemt. Så så okay. det med Glyxel. Ja. Um, og dette ble da artikler, intervjuer, reportasjer. Det en del, tror jeg, av Rolling Stone-magasinet. Åh, oh, ja, ja, når kom på det så har jeg hørt denne podcasten en gang. Ja, kult Så de, de har jo ambitioner da om, om å ha en lignende artikler for som Rolling Stone er for musikkindustrien mm. Og det synes jeg virker utrolig kult De starter opp nå hvert øyeblikk Og går in på på glixel.com så kan du jo abonnere på en sånn mailingliste med nyheter jeg skal gå inn der nå med gjengen, ikke? Jeg, jeg, jeg gjør jeg jeg er, Du finner nesten ingenting. Men det dukker opp nå, kanskje inn du er ferdig med å redigere kringkastningen nå. Hmm. Interessant, ja. Jeg ser det. det virker veldig profft. Det virker... Altså, dette er, ikke, dette er nok ikke for husmoren. <laughs> Nej dette her er for uh, kjernen. Kjernen, den harde kjernen Ja Veldig kult at de gjør dette sånn alvorlig At de lager alvorlige, dype, gode det Ja At det ikke bare blir PR Og overfladiske spørsmål Jeg, jeg føler dette er litt sånn så Hva heter det magasinet? Er det Edge? Mhm det tok spilindustrien väldigt seriøst eh, Gode typte intervju med skapere Og eh, hvordan industrien var i forandring eh, Jeg vet ikke om det finnes fortsatt Nej jeg tror finns. Edge finnes Nei. Men jeg får litt den Edge-følelsen ja. Når jeg ser på gliksen Og sånn så har vi sett her At noe som kommer i, i bladformat Jeg har tidligere abonnert på, på spilblader fra England ja. Fått hjemme i postkassen Ja, nyhetene kommer litt sent men hvis det er dubbintervjuer og litt lengre artikler og sånt, så gjør ikke det noe. Det går ikke ut på dato. Nei, og det har Nei. et blad i hånd, og, og har bilder, og kunne ha blad i det, og om det i sengen, eller på dass, eller... I sofaen så er det veldig kjekt format, synes jeg. Det er med å det fysiske i hånden, og kunne blad, eh, som ikke går an via ja, digitale flater. Ja, nå vet jeg ikke om det blir ett blad da, men... Eh, det lover drømmer. Ja. Så jeg skal, jeg skal følge med uh, oppe hjemmesiden da. Hvis du rører opp muser så beveger alle disse stjerne stregene Ja, skal jeg se. det er litt kult. Ja, det ser ut som sånn stjernetegn nesten. Ja. Oh, ja Åja, og oh, selv bakgrunnen er interaktiv. Uh, hvis jeg trykker på skjermen nå så lages det nye koblinger mellom alle disse stjernene. Med fingeren min Så det var veldig ja. kult <laughs> Ja, det gjør det med, de med mussemite Det er det jeg vil si Når jeg bare ja. rører han rundt ja. Ja. Uh, Så kommer det strekere mellom de mm. um, Så jeg har ikke så mye stort mer å si Men at jeg, jeg gleder meg til det. Du ska følge med Ja, og vi skal definitivt si noe mer Om man her på kringkastingen vår Men til alle lytterne våre Da ser de jo uh, Med G for golf fölme eh jag hoppas ni kan få andra sidan tillbaka med längre ragg. Mhm. Vad är shit av dig? Andra vi? Nej, sorry, det var ju lite ja, sent på kvällen. Det är väldigt sent. Hade det tror jag. Eh, uh, du jag headsetet då jag fick det rätt in i tromhinnan. Väldigt lågt. du er lite sån så eh där där var Matt Murdoch. Ja. Du hör allt nu liksom. Nu har jag jeg skal være, vise litt mer hensyn til så din nye superhøsten. Så hold deg henne opp for uh, skriverskanten din. <laughs> ok, jeg skal ta deg opp nå, så får vi, får vi ignorere deg den siste timen der jeg har hatt i et annet sted. Ja. Så bra. Um, du, men du har jo et lite innslag om kultur, Rui. Ja. Um, kan du si... Uh, Spelindustrien er EU i stadig utvikling, men det, ikke, det betyr ikke at andre industrier står stille. Uh, filmindustrien og spelindustrien har nå kombinert og lagt en baby, eller et monster, hvis du vil kalle det. Uh, Spørsmålet, hvordan du ser du det? An? Men regissøren bak uh, uh, første Born-filmen, og uh, han som lagde... Uh, Edge of Tomorrow uh, som heter Doug Lyman han har bitt sig ut på en uh, nytt konsept uh, som man kaller en VR TV-serie uh, mm. som heter Invisible og konseptet er det at det skal være, jeg tror det er en veldig kort film, eller kort episoder der du kan ta på headsetet, jeg tror det er settet av Oculus og Viven foreløpig og du skal kunne gå rundt i denne TV-serien da, eh, eh, som et fritt kamera. Det betyr at du må, eh, kan du si, du kan gå fra scen til scen, men du kan gå mellom disse ulike eh, samtalene, eller hendelser som skjer i et hus, sikkert, og, eh, men det betyr at du er selv kamera, og du bestemmer selv hvor du vil se, og hvis du vil opp i trynet på skuespillene og se på øyeplans men som snakker med en annen person, så kan du gjøre det. Så dette skaper liksom en ny sjanger, eller ny form for historiefortelling, som er veldig vanskelig å kontrollere. Men samtidig så kan det gi en mye dybere opplevelse av filmen, fordi du føles som om du er der selv. Uh, og jeg tror Konseptet Siden filmen heter Invisible Så tror jeg det har noe med at du er en uh, Person med uh, Som kan gjøre seg selv usynlig da. Og ja. det på en måte, Det gjør det jo på en måte Mulig for seeren Å kunne bevege seg Fritt mellom skuespillere Uden å bli lagt merke til selv uh, Jeg tror det er sånn de på en måte Rettferdiggjør konseptet uh, Men det er veldig spennende å å den denne spleisingen mellom for to forskjellige medier uh, og er det en film er det, et, det er ikke et spil i den grunn du kan påvirke filmen men det er jo en VR-opplevelse uh, og jeg synes konseptet hører så veldig kult ut men samtidig så er det jo begrenset til folk som har VR-sett uh, så om dette kommer det å bli en veldig stor greie i fremtiden, det vet jeg ikke men det er veldig kult at de prøver og jeg har definitivt lyst å prøve det, men jeg kjenner jo ingen som har VR, så eh, vi får se. Men de dør altså utrolig kult ut, men det kunne jo kjørt konseptet likt bare uten eh, virtuel virkelighet. Eh, hvordan tenker du da? Nei, at du bare styrer rundt hvor du vil se. Eh... Du bare styrer kameraet hvor du vil fylle med henne. Och ja, med, liksom, med mus och tangentbord och sånt. Ja. Eller för exempel en en kontroller. Ja. Det gör det med VR-headsetet. Du måste ju kontrollera det grundpå ett vis. Ja, sant nok Eh. Uh... Ska kollekt bara utanför. Ja, ett ja, alltså de det kunde det med det tro då tar du mycket av den effekten veck. Eh. Uh... Ja, det är sant att du får for... känna upplevelsen av att stå på sen. Ja, då då då så ska du på mode tror at du är där. Uh, og det er jo, jeg tror, mye poenget med denne filmens Grådstegg-serien er at du er der selv uh, Så uh, Ja, Nei, det, det, det er nok et interessant eksperiment Og han, regissøren er jo en dyktig regissør Men han fortalte også at det var en helt ny opplevelse for han Å filme på den måten For, altså, en ting er at de må jo jeg vet type kamera de bruker, men det må gå 360 og filme alt samtidig. Så det er jo en ny måte å tenke på. Men det var også noe med han... Du kan ikke... Ting, triks som du kan gjøre i en film, kan du ikke gjøre i, i VR, fordi på en måte, du kan klippe kjapt i en filmscene og få ting til å se, liksom hvis du slår til en fyr så kan du liksom bruke en skygge, eller du gjør fort, så på en måte, det er ikke noen kontakt mellom det slaget og det, det ansikte. men ja, iver, det sant. så må du liksom faktiskt treffe han, for du kan se han fra alle mulige vinkler, og hvis du på en måte feker noe der, så blir det bare idiotisk. Ja. Så for, for han og for skuespilleren, så var det liksom en mer sånn nærgående og intim opplevelse, eh, kanske litt lignende teater, at eh, alt måtte være på en måte, autentisk. Mm. Uh, og alt må kunne ses fra alle vinkler, som gjør det vanskelig med lys og lyd, og, men, men uh, jeg tror han synes det var uh, interessant, og om han skulle gjøre det igen. det <laughs> vet jeg ikke. Jeg tror det har litt å si, hvor som begynner se på dette, da, uh, om responsen går. Ja, han kan kjøre med seg greenscreen eller veierbruk <laughs> Ja, så det er det akkurat det Så det er egentlig en teaterforestilling uh, Ja Men du får lov å gå og se henne fra hvilken vinkel du vil Ja, rett og slett tror Hans, Men kan du også se forskjellige scener Eller er det bare at du kan se henne fra forskjellige vinkel jeg, jeg, jeg er faktisk usikker på hvor langt de tar dette uh, Men Jeg mener jeg, jeg tror det må jo være ulike scener Eller ulike plasser Ser jeg for meg. Kanskje bare være i et hus, et rom eller noe sånt. Nei, har ja, to karakterer kjelle veier, så kan du velge hvem av de du vil følge etter. Ja, mulig. Det, det er jo veldig mange muligheter her, det er liksom, du kan jo bare liksom fantasere om alle mulighetene, du kan lage jo alle mulige scenarier og scener som går an å utspille i VR. Ja. Så du har veldig mye frihet, men det setter også regissøren på å prøve i forhold til hva Hva midler har han Og hvordan kan han gjennomføre dette Sånn at det ser bra ut I VR Så <laughs> Ja, det det jeg wow. uh, Fant ut uh, um, Når du snakker om VR vi, ja? Så er game De har stjålige ideen Spillkjeden i game Hva slags ide var det? Uh, jeg vet ikke hva grad De har gjort de, men Spillbutikker hos Game i England Så må du betale For å få lov å prøve VR-set I butikken okay, ja. Fordi de sier at det koster penger Av utstyr der Og det koster penger av en ansats Som passer på det Og at alt ser, er på stell ja. Men kjøper du da et VR-headset Så får du eh, prøve pengene tilbake igjen Åja oh, men ikke så betaler du for en session På 15 minuter tror jeg Jeg husker ikke hva prisen var. Eh, men jag going game på att putta dig på dig och på Det får jag lov att. Är det i Norge? England. Och i England ja, ja. Vel, men, ja, okay. ja. Her i Norge så har jag sett ett VR-sätt i på AllCup, men det var inte kopplat till alltså. Där fick jag inte. var Novag i uh, London här för en dag eh och där och de uh, ehm VR-sätt uh, på prøve Uh, men det var en kø der Så jeg kan ikke prøve uh, Men uh, Du sier jo noe der at Det begynner å bli mer normalt Å se det ut i butikken i hvert fall mm. uh, I hvert fall nå som PS4 VR er Lansert uh, Så tror jeg de prøver Liksom hardt å Få publikum til å legge merke Til dette Og det er, det er jo veldig Kan du si du legger merke til det i en butikk Når det står en fyr der og vifter rundt Og samtidig ser det på skjermen At dette er noe unikt og spesielt Ja, absolutt Men du ser på prisen da, så tenker du Wow, wow, wow Men har du da en konsertopplevelse Har du disse her reiseopplevelsene Ja Har du en her TV-serien så du snakker om Ja Så begynner du å kunne selge det litt mer brett Du, du må liksom appellere til mer enn bare denne Tek-demoen, som vanligvis blir kjørt. Ja. Du må kunne appellere til folk som har lyst til å være på en konsert, som du sier, uten å være der selv. Mm. Eller «Happy Hang Glider», uten å liksom, kjøpe eh. Ja. Kul Nei, jeg håper jeg får ikke sjansen til en sånn tv-serie dag. Ja. Eh. Det var kjekt. Jeg vet ikke hvor mange episoder han lagte. Vi skulle svindle, eller kjøpe, det var det du sa. Hej, ska. Hej Lola. Jag jag hör för en lyssnar, Marianne. Eh hur den idén? Jag var helt med. Hur syns med fortsätta det? Kan Marianne? Eh, rumse hur jobbar Joslo? Jag jag studerar menar Åh, oh, kult! Ja, så hun er en ivrig lytter, eh, og hun støtter den ideen din fullt ut, Jokka. <laughs> ja, men jeg er allerede med svindler, jeg, jeg vil Nei. prøve et produkt for sånn at jeg er i det. Ja. ja. Men det er vel veldig, veldig lite sjans for at du påholder produktet? Nej, jeg, jeg har jo kjøpeles på hver. Okej. Okay, jag går igen i det med det at önskar att jag har hållit i den sån men men det är klart det är inte säkert det passar. Akurat med gal att det var sån så jag trodde. Ja. Hon har inte ens spelat i butiken för det är ju kopplat så gör det ju inte saken lättare för mig. Ja. Så jag kan inte bli missnöjd på dag 25 tycker hon. <laughs> det, det den magiska gränsen, dag 25. Eller 28 eller 29. <laughs> men men 30 dagar så får ni då mig för det i alla fall. Ja. Eh uh... Jeg mener, altså, jeg, jeg synes det er av elskjøpere ha den uh, det konseptet. Uh, men jeg vet ikke om de har spesielle regler for VR for dette dyrt utstyr. Uh, og det jo, men... blir jo brukt på en veldig intim måte. Ja, det er sant. Det gjør det. Du blir svetta på. Uh, ja, så uh, om de tar imot svettbrukt utstyr igjen og kan selge det til en annen. Ja, uh, uh. Tøft skjøp altså. eller tøft salg Ja, jeg vet ikke helt hva de gjør i sånne situasjoner Men vi gjør jo masse reklame til dem også, da, På lufta eventuelt hvis vi prøver sånn et sånt et sett Ja, så du foreslår at vi Appellerer til elskjøps Kan du si Det at de vil selge utstyr Då kan de gjøre oss en tjeneste det synes jeg. Ja. Det er en vinn-vinn-signar jo. Vinn-vinn. Alle vinner. Alle har det gøy. Og gøy er jo akkurat derfor vi, vi spiller, vi. Det er det vi skal gjøre. Det er nøyaktig derfor vi spiller. Det er for å ha det gøy, det er for det er å ha det kjekt og ha gode spilopplevelser. Men vi, når jeg leier å sitte med deg, nå vil gå og ha det gøy. Ja, du skal få kose dig du. Ja, nei, det er jo tøyset. Det var det <laughs> Ja, nei, det har vært bra episode. Mye forskjellig uh, vi har å, det har vi Men uh, Noen spennende ting har vi utsatt For det begynner å bli litt sent nå uh, Så lytterne har jo har jo bra i vente Ja, vi har mye forskjellig uh, Vi går nok aldri tom For nyheter og ting å snakke om uh, Nei, nei, jeg som uh, Sareptas så det <laughs> du, den, du den krokken i, altså Jeg er glad i krokker <laughs> Du er glad i krokker uh, Jeg er glad i andre ting. Uh, men vi får vel bare runde av der. Du, det gjør vi. Ja. det bra så lenge. Så ønsker vi dere god, god dag, god kveld og god natt. Og, uh, får jeg takke for meg? Takk for meg. Ha det bra. <laughs> ha det godt. Og avslutningsvis så skal vi høre på en sang fra The Witcher 3 Wild Hunt. Og det er Joakim som har valgt denne sangen, og det virker som han har kost seg i skogen, for sangen heter Ladies of the Woods.